بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى التابعين والتابعين تبعهم الى يوم الدين wala asati wa asati bi asati dhina wa, wa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'an tukufu lohii hii tuko pamoja na surat az-zukhruf sura ya 43 yenye aya tisa Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala Ameifungua sura hii kwa 2000 mbili mim Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik wal kitabi al na apa na kitabu chenye kuweka wazi ukweli na uongo inna ja'anahu anasema Mwenyezi hakika sisi tumekifanya kitabu hichi Qur'anan ni kisomo cha ufasaha la'allakum taqilun elini ni wastaarabu wasomi na mfahamu. wa innahu fi ummi alkitabi ladaina la'aliyun hakim na kitabu hichi original yake kokati kama vitabu lawh almahfuz yetu, mahala patukufu penye hikma. Na tutaacha kukubainishieni. Ajapo mkitaka, ajapo mkikataa. Mkitaka mkikataa tutaendelea kukubainishieni. Afanadribu Afanadrib ankum safahan. Ivi mnadhania kwamba tutasimamisha na nyinyi kwa kuwepushana nyinyi uoni wa Mwenyezi Mungu. Tutasimamisha kukuleteeni ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Tutasimamisha kukufunulieni maagizo ya Mwenyezi Mungu. Safahan tuwachie bure, bure an kuntum kaumam musrifin. Kwa sababu tu ya kuwa kwenu nyinyi ni watu wahalifu hatufanyi hilo. Tutaendelea kupeleka watume na mijumbe, tutaendelea kupeleka wa viongozi mpaka dakika ya mwisho wa maendeleo ya program ya ulimwengu. Wakam kam arsalna min ni niwe ngapi mitume il awwalin katika nyumati za mwanzo wa yatihim min ila kanu bi yastaziqun na nyumati zote hizo hakuna umati ulioendelewa uliwafikiliwa na mjumbe mtume wa Mwenyezi Mungu ila ni nyakuwa wao wenye kumfanyia kejeli na tashtiti na shere faahalakana ashad minhum batsha Matokeo ya kibrihicho na jeuri wao tukawaangamiza wale walio kwa bora wa nguvu tunaangamiza wale walio wabora bora nguvu walio kwa kijinata kwa ukubwa wa kimu na maumbile na utajiri na kito kito. Wa kile wa mathalul na nimechapita mifano ya watu wa kwanza rudieni mkitaka reference وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ حَقَّ كَمُحَمَّدٍ وَكَاولِذَا هَوَى مَاهِيُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمُشْرِكِينَ لَتَقُولُلَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَنْ نَادِيَ أَلْيُومَ بِمِنْغُ وَأَرْضِي لَيَقُولُنَّ اللَّهُ لَيَقُولُنَّ وَتَسْمَا خَلَقَهُ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ مَنْ يَقُولُ بِمِنْغُ وَأَرْضِي نِمْنِزِنگُ مْنِيْنْغُ وَزَا كُشِندَا alladhi munazzingu anbay ja'alalakum al-ardha mahadan amakufanyeni ninyi ardhi ni floor ya yengo la dunia wa jaala lakum fiha subula nako kufanyeni ndani ya ardhi hiyo njia mnapita mnazifuata mkenda mnakokusudia la'allakum tahtaduna ilayhi muwayyukoongoka walladhi nazala minas-sama'i ma'an biqadarin Mwenyezi Mungu huyo alioteremsha kitabu hichi na ambaye ameumba mbingu na ardhi ndiye anateremsha kutoka mbinguni upande wa juu akateremsha maa amaji kwa kadri kwa kiwango ambacho kinafaa kwa ajili ya maisha enu Fa ansharna bihi baldatan mayta tukao tukahoisha kwa maji hayo nji uliokufa kwa ukame. Kadhalika nukhuriju tukhrajun kazalika tukurujun na kwa mfano huo ambao imewatesha memea kutoka ardhini ndivyo na nyinyi mtakavotolewa makaburini walladhi khalaqal azwaj kullaha zingu ambaye ameomba aina zote za viumbe wajala lakum min alfulk wal anami matarkabun na akakufanyeni nyinyi katika jahazi na wanyama wa kupandia usafiria na kkakafanyeni mnapopandia na leo tumefikia mpaka kwa kusafiri katika anga kwa ndege unasafiri katika mabarani huko kwa train na mengineyo amekufanyeni Mwenyezi vyombo hivyo litastau ala dhuhuri ili mkae vizuri mgongoni kwa wanyama hao ثم تذكروني اما ربكم kisha mwezikumbuka neema za mola wenu mlezi wenu bwana wenu mumba wenu mali yake aliyokumelekeni mkae munishukuru muzikumbuka na mshukuru idha stawaitum alayhi kukaa vizuri migongoni kwa wanyama hao au vipandio wa hivyo watakulu namsemesubhana aladhi sakhara lana hadha Utakatifu ni wake Mwenyezi Mungu aliyetudhalilishia sisi viumbe hivi wa lahu kuna lehu mukrini. Sisi sngelikuwa bila ya yako Mwenyezi Mungu, atusngelikuwa na uwezo wa kuokoa vitu hivyo. Wa inna endelee kusema kwamba hakika ya sisi ila rabbina lamunqalibun. Kwa mala wetu tu ndio tutakorejea. Siku ngini. Kwa mala wetu tu ndio tutakorejea ambako watatua hasibu watalipa malipo kufuatana na vitendo vyetu. Msema hivyo. Na maneno haya inafaa kuyasema na na kuyasema kwa safari anaposafiri hata wakisafiri kwa ndege au wakisafiri kwa matrain au magari maana kukaa katika chombo ni vizuri kabisa na ni sunna ya kidini ya Kiislamu kusema سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون لكن ها يزغتي هيا ولا هيا فوات وكسف وإيماني ها يزغتي هيا ولا هيا فوات وكسف وشكراني ها يزغتي له من عباده جزءا badala yake wanamfanyia Mwenyezi katika ba baadhi ya viumbo vyake wanamfanyia fungu na mgawia Mwenyezi Mungu kaumba mwenyewe kila kitu alafu waao wanamgawia mgawia wao innal insana dakafur mubini hakika mnadamu ni kafiri wa dhahiri am itakhadha mimma yakhluqu banat e vimbe Mwenyezi ajichagulie yeye katika viumbo alivyoviumba ajichagulie watoto wa kike wa bilbanini na akukhusisha nini kwa watoto wa kiume ile kupeni ninyi na ile heisa khasis achukue yeye wa shira ahadukum jambo la kushengaza ni ile hawa wana msabisha na kizazi cha kike wao wanapopewa habari mmoja wao bima gharaba lirrahman kwamba amepata mtoto mke wake kajifungua amepata mtoto wa kike gile yalichomthibitishia Mwenyezi Mungu mathalan kwa mfano walla wajhu muswaddan wa huwa hugeuka uso wake mweusi kabisa kwa chuki na kibri na, na uso na huku amejaa uchungu awamanyunsha fil filhilia. hivyo yule ambaye maumbile yake na kustawi kwake fil hilyad ni katika mapambo wa huwa fil khisami ghayru mubini na ambaye katika mjadala hawezi kubainisha hoja ndio nao thibitishia Mwenyezi Mungu kwa kuwafanya malaika banatullah mabinti ambao katika ujingaji wa hoja hawana hoja hizo ndio nao subisha nao Mwenyezi Mungu waj'alul malaikata kwa ujinga jingira wao wanawafanya malaika alladhina hum ibadu rahman ambao ni waja wake Mwenyezi Mungu mwenye rehema wamewafanya inatha ati ni wanawake. Ashahidu khalqhum hivi wameshuhudia umbo lao kwamba ameombwa wanawake malaika. Si kweli hakuna lolote walipata katika hayo. Lakini huyo ni shahada ya uongo wanawaitoa hiyo shahada ya uongo kauli ya upotofu satuktabu hum wa yusadu na itaandika kwa shahada yao hiyo itawekwa rekodi na watakuja kuulizwa siku ya kiyama wao watakiwa ukweli wa maneno yao hayo wakalu wanasema wajinga lausha arrahmanu ma abadnahaum kama asingetaka mwenyezi Mungu budu hayo sisi kama ingetaka ya budu hayo ya budu hayo masanamu wala malaika Maneno yangu nasema maneno yao hayo anasema kwa tu ma lahum bidhalika min alim. Hawana kwa haya maneno yao hayo yohayo, shahidi wote. Inhum illa yakhrusun. Hawana hao hawa waisipokuwa nadhani tu natuhuma. Wanadhana na tuuma. Am atainahu kitaban min qabli min qablihi? Bali kwani tumewapa wao kitabu kabla ya kitabu hichi? bahum bi Iwe wao kutoka na kitabu hicho ndicho ndi kupata kushikamana na hoja hawana hawana lolote katika hayo bal qal bal wanasema tu inna wajadna aba ana ala umma sisi tumewakuta baba zetu wakiwa katika mwanendo fulani wa inna ala atharihim muktadon na sisi katika nyayo zao tunafuata wakazalika ma arsalna min kablika. hali ni hiyo hiyo hajapata kupeleka kabla yako muhammad fi qaryatin katika kijiji chochote kile miongoni mwa yeye minnati kupeleka mjumbe ila kala turaqwa isipokuwa husema wa wakubwa wa neema waji huo inna wajadna abaana ala ummati sisi tumewakuta mababa zetu wakiwa katika mwendo fulani wa ibada sera fulani ya ibada na nila wa inna ala atharihim muktadoon na sisi nyayo zao wazao tunazifuata hiyo ndio mategemeo yao nyayo za babazi nyayo za wazazi wao ndio mategemeo ndo shahidi ndio mwongozo sio haki wala ukweli wa Mwenyezi Mungu qala aw biahada mima bi ahada abaakum Mtume wa Mwenyezi Mungu anawaambia Awala'uji itukum ninyi mtendeletu hao baba zenu Ajapo kama ni nyinyi biada na mwongozo uliokuwa wongofu zaidi mima wajadtum alayhi abaakum kushinda ule mwongozo mliokata nao baba zenu Kalu wanasema. wakasema kujibu mtume wa Mwenyezi inna bima ursiltum bihi kafiru. sisi hayo mlio tumwa na madaa yenu sisi aduna hatu ya ta ki kabisa ya kufuru anasema Subhana wa taala walipofikia hapo fantakamna minuhum tukawaangamiza tukawaletea adhabu ikawaangamiza kutoka kutokana na kuwakashifu watume wangu fam dhur kaifa kana aqibatu nukadhibin basi hebu angalia jinsi gani yamekuwa mabaya matokeo ya mwisho ya watu walio ukweli wa Mwenyezi waizikala ibrahim liabi mnyezingu akiwa akiendelea na kutusimlia visa vya mitume yake ambayo imekadzidishwa imenyanyaswa na zao, anatupakisa cha nabi ibrahim agusema hebu kumbuka pale aliposema ibrahim liabi kumwambia baba yake wa na jamaa zake akamwambia inani bara umimma taabudun Poh baba we na jamaa zangu za na maami na makaka na wajomba mimi niko bale kabisa na yale ambayo nayaabudu ni Ila ladhi fatarni ispokwa mkiwa mtaungana nami Kumuabudu mola ambaye ameniumba mimi fa innahu sayadi yeye ataniongoza kwenye ukweli wajaalaha kalimatambaki nabii Ibrahimu usem wake huo akaufanya ni msemo uliodomu milele hii katika kizazi chake na vichukuu vyake ya yadion ili waweze kufanya reference kurudia rudia eh, miongozo yake balmatatu haula waaba munyeezungu anasema baada nimewanemesha nimewanemesha hao na mababa zao hatta jaaahumul haku mpaka ukaoje ukweli wa rasulun mubeen ukweli na mjumbe wa dhahiri walamma jaaahumul haaqq na ulipo wao ukweli qalu mukafiri hawa walisema hadha sihrun wa inna bihi kaafiroon atimtumumunyezungu ni mchawi na miujiza aliyokuja nayo ni uchawi na wanasema kwamba sisi miongozo hiyo na utume huo na uongozo yake tunaikanuka Wakalu wakaendelea kusema kwa upinzani wao wa kijinga laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alyaqara min Kwa nini kwani yasteremshwa hiye kama ni kweli ya kwa nini kwa juu ya mmojawapo wapo katika vijana wawili ambao ni, wa, ni mashuhuri wakubwa wanikutegemewa kutegemewa na heshima kutokana na mmoja wapo katika miji mile adhim ambao ni mikubwa Kijana ambaye mnishimiki, ni mkubwa ni heshima ni kwani asipewe akatoa muhamadi munyezungu wanasema, ahum yaqsimuna rahmat rabbik hivi wao wanaingilia kuigawa esani ya mola wako wanaingilia kugawa ya mola wako basi ikiwa atakufanya hivyo na kwanza wa, nawagaa katika riski. Na hanukasamna bainahum maishatahum. Sisi tumeshawagawea Na kasamna bainahum ma'ishatahum. Sisi tumewagawia wao maisha yao filhayati ad katika huu hayo ulimwengu Kwa hivyo kama wataka kugawari rehema za Mwenyezi Mungu kwanza ungeweza kugawaizo hayo maisha yao. Warafa'na ba'dahuum fawqa ba'd. Tumewatukuza baadhi yao juu ya wengine, kwa nini hawakuweza kuwafanya sawa watu wote? Wanajihangaisha tu mpaka leo kama instituti nataka kuondoosha hukumu ya Mwenyezi Mungu ameshindwa atawaoondosha ube pari Mwenyezi baadhi yao juu ya baadhi darajati daraja tofauti li yatakhidha ba'dhum ba'dan ili iwepo, ile nafasi ya kufanya baadhi yao kuwafanyia wengine istizahi wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma lakini yote hayo hawa wanaofanya wazee zaidi si jambo la kuchukia sana ni jambo la kumshukuru Mwenyezi na hao wanaofanya wazao zaidi hilo si jambo la kushikamana nalo kwa sababu utakoje kunyuta siku ya kiyama Mwenyezi amewapa mtihani wa wadharau kwa sababu ya kipato duni na wajitukuze wao kwa jeno ya kipato chao kikubwa lakini Mwenyezi Mungu atawalipa siku ya kiyama tawajue kwamba Uh, Mrehema ya wako ni kubwa sana kushinda yote hayo wanaojikusanyia. mapato, manyumba, mashamba. Walaula an yakuna nasu ummatan wahida Mwenyezi Mungu kama sikuona kwamba watu wote watakujangia katika kundi moja la kukafiri la janna liman yakfuru bir rahmani libuyutihi msukafa makafiri kuwa na njuba zao zenye za dari za dhahabu mfindo atin dari za theba na dhahabu wa maarija ya wakapata ngazi juu ya ngazi hizo yadharuna wakawa napandia katika porofa za manyumba yao makafiri wote wote tungewafanya hivi kwa sababu wao neema zao ni hapa hapa duniani tu basa rehema zao star zao ni hapa hapa duniani tu siku anaondoka duniani anaacha ikiwa alikuwa na jumba kubwa, ikiwa alikuwa na e, gari kubwa, alikuwa na shamba kubwa, yote anayowacha e, yanarithiwa. Yeye ana kuendezeka akhirah mtupu kabisa. Sasa kama watafanyiwa makafiri hali hiyo ya kuwa watu wapate mapato kama hayo itakuwa sababu watu waomini wafitinike, watamani kuna wao wapate mapato kama hayo. Kwa hivyo mizungu حقوا هه كما الذي يسمى ولاولا ولولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من في فيضه ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم na vitanda vikubwa vikubwa alayha yatakiona vitanda makochi masofa na sofa yake wanategemea wa zukhrufan na mapambo ya aina kwa aina lama sululote, hayoyote, ya ya ya wa in kullu zalika lam ma mata'ul dunia na nasi chochote sulote hayo yote isipokuwa ni hesho ya muda tu ya wa duniani wal akhiratu inda lil muttaqin نستارع حقيقه ان ذا قدوموا ضيفوا قوا مالا وقهه اجل وانا من عن ذكر الرحمن لن اتكئ اوبوكا وتجى منينزغو نقيض له شيطانا فهو له قرين totem salutationa shaytani shaytani huo ndiye atakayekua rafiki yake لا يصدونهم عن السبيل حقيقه ما شيطاني هاو wanazuia watu kuepochania njia ya Mwenyezi Mungu wa na anahum motadun na wanadhani kwamba wao ndio wenye kuongoka hata idha ja ana mpaka pale watakapotujia sisi siku ya kiyama qal atasema ya laita baini wabainika. Na tamani baina ya wewe kiongozi wewe na baina yangu bu mashirikaini. Na tamani uko umbali wa mashariki na magharibi babii sel rafiki mbaya ni wewe wafuasi wa wote wote watajuta wawasute viongozi wao kwa sura kama hiyo wala yenfaakum leo mzingo atawaambia haitokusaidia leo hiyo hiyo ya kuwasuta wa viongozi wenu na kuwakanusha leo haitokusaidia idhlamtum kwa sababu mmeshadhulumu na kusizeni Anakum fi al-adhabi mushtarikun nakuwa hivi hukumu iliyokushahidi ni kwamba nyinyi na wao ndani ya adhabu mtashirikiana afa anta tusmi'u au tahdil umya mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake usijikashughulikie yasichote hicho hivi wewe utaweza kuwasikilisha utaweza kuwaongoza kuwasikilisha vipofu vizivi utaweza kuongoza vipofu aba anta tusna usuma ibao utaweza kuwa kuwasikilisha vizivi au tahadi au kuongoza vipofu wa mankana fi dalali mudin na ambaye yuko katika upotevu wa dhahir fa imma nadhaban nabika basi watu wote kuondosha wewe fa ina minhum muntakimun usifikirie kwamba ndio yameshafuzu wa sisi wao tutawatia adhabu tu na auri nuriyannaka alladhi wa'adnahum tuka tukakuonyesha wewe hapa hapa duniani kile tulichowaahidi fa inna alayhim muqtadirun kwani sisi juu yao ni wenye uwezo mwindhamu asema sisi juu yao ni wenye uwezo tunawaweza kabisa fastam bi alladhi uhiya ilaina kwa hivyo usitetereke shikamana madhubuti na kile ambacho kilipelekwa ufunuo kwako Innaka ala siratin mustaqim Wewe upo katika njia iliyonyoka wa inahu la dhikrullak na hakika hilo, ni zikri kwako ni uoni kwako miongozo kwako walikaumika. kaumika kitabu hichi ni dhikri ni miongozo ni maonyo kwako wewe walikaumika na nyama zako wafuasi wako wasawfa Alun, namsho wake mtaulizwa kipi mlichokufanyia kazi kipi mlichofanya na kipi hamko kufanyia kazi ngikemiushinda arsalna min qablikamarsulena waulize wale tuliowapelekea ujumbe kabla yako mna katika wajumbe wetu wa hebu waulize ajaanna min duni rrahmani ay lihatan yu'badun waulize tumepatapo hapo kumfanyia umateo wote tumepatapo hapo kumfanyia mtu yote asiye kuwa Mwenyezi Mungu mwenye rehema mwenye ihsani kuwafanyia waungu wengine waabudiwe basi kwa nini wewe nitume wote walio na na zao hakuna aliyefanywa Mungu asiyekuwa kuwa Allah asiye kuwa Rahman vipo wewe wakati wewe ndio mkamilifu ndio mtukufu mwenyeheshimika mwenye heshima mwenye ya mwisho kuliko wote wala kad arsalna Musa kwa hakika tulimpeleka mtume Musa biayatina pamoja na mizizi yetu dai zetu ila farao kwa farao na malaihi na wafuasi wake Fakala, akasema mtume Musa inni rasulu rabbil alamin mimi ni mjumbe wa bwana wa viumbe wote kwa mlezi wa viumbe wote ni amenemliombe wa mlezi wote wote Falamma jaaahum bi ayatina idhaahum minha yadhhakoon mtume Musa alipowajia jamaa zake pamoja na dale zetu walikuwa wanawanya kumfanya kichekesho dharau kejeli na jeuri akasema wa ma nurihim min ayatin illa illahi akbar min ukhtiha akasema farao kumbae ndiye Mungu Amanezingo anasema wa manurihim na hatakuwa tukiwaonyesha min ayatin katika miujiza ila hiya akbaru min ukhtiha isipokuwa kila muujiza unokuja unakuwa mkubwa kule wa bila bila kwa uliotangulia wa akhadhnahum bil adhab alallahu Na natulishika kwa adhabu ili wapate kurejea kutokana na kufuru zao waqalu lakini na wakasema, ya ayyuha sahir mchawe mkubwa wa Musa. Udu'u lana rabbaka tuombee kwa huyo wako mole wako akutekelezee bima ahida indaka yale aliyoyaahidi kwako. Mwambie atutekelezee yale aliyoyaahidi kwako. Inna la mutadun hakika sisi akitufanyia hayo tutaongoka. Mwenyezi Mungu anasema tulimpa Musa yale aliyoyaomba falamma kashafna anhum ulazab lakini itulipo yondosha na wao adhabu ya yankuthun wao ndio waliokuwa kwanza kuvunja ahadi wanada firao ndipo alipotangaza firao fi katika jamii yake qala akasema ya qaumi alaysa li mulku misra, wa hadhi al tajiri min tahti afalatubsirun ya jamaa zangu Hamuoni kwamba mimi ndiye mfalme mkubwa wa Misri na hii mito ya Mto na mengineyo inapitisha maji chini ya majengo yangu makasri yangu hamuoni nyiye kwamba mimi ndiye Mungu hivyo ndipo alivosema farao na kumwambia zake am ana khairu min hadha aladhi huwa mahin anaendelea kusema Firaona kwamba hamuoni kwamba mimi ni bora kuliko huyu ambaye Musa ambaye mwenye kudharauika wala yakanu yubinu, wala hawezi kujenga hoja kudhibitisha hoja ya ulkia alaihi aswiratu min zahabin anaendelea farao na kusema kwamba mwenyezingu Mungu anasemlea maneno ya farao aliyosema falaula kwa, kwa nini asipelekewe Musa huyo alaihi akatanzishiwa aswiratu mitali min ya dhahabu, au jaa amahu malaikatu au kwa malaika nini wasije malaika pamoja naye nini wakifuata Wakishirikiana katika uongozi basi farauna uwe mwenyewe anasema fastahfa qaumahum kwa maneno yake hayo ya porojo yaliyo kaina maana yote aliwatisha jamaa zake fatahu wakamtii innahum kanu qauman hakika jamaa hao walikuwa ni watu wa tu falma asafuna Mwenzengo walipotukatisha tamaa walipomkatisha tamaa mtume wa Mwenzengo entakamna minhum tamaa mtume wetu tuliwaangamiza pagharaqnaahum ajmain tukawaghariki shawati Mwenzengo hakati tamaa hauziani na hilo lakini hapa pana kuondoshwa neno hapa hapa lama asafuna maradi falamma asafu rasulana walipomkatisha tamaa mtume wetu haiwezekane kwa mwenye zingo ya kata tamaa tuliangamiza wote pajaanahum salafan tukawafanya watu wa Firaun ni hadithi za kale wa mfano na mifano tu lilakharin kwa ajili ya watu wengine watu wengine watakokuja wazingatie na waongoke unawafaidike na mwongozo miongozo yao Walama duriba bnu Maryam mathalan Mwenyezi Mungu anasema sasa nakuja kwa wana na Kristo Na wakati alipopigwa mfano mtoto wa Maryam akafanya kwamba ni Mungu naye idha qaumuka minhu yasuddun ulipopigwa mfano huo jamaa zake wao Muhammad wale kumwamini Isa kwa ni, ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwao jamaa walizuiya kumwamini kwamba Isa ni mjumbe wa Mwenzi Mungu walipomdhulubabnu Mariama mfano اذا قومكم من هو يصدهم وقالوا فكسم اا لهاتنا خير امه اي yetu itakuwa bora au bora yeye ma laka lak min zingunbe mtume wake Muhammad sallallahu alaihi hawana walikupigia mfano wawe Ila jadalan iskuwa ni mifano ya ukaidi tu bal hum qaumun khasimun bal ni watu wa gonfi, na wakaidi na washindani basi in huwa ila abdun anamna alai wajanna hu mathalan li bani israila haqu isa iskuwa ni mja katika wajawetu ambao tumeoneyesha Na mfanya ni mfano mzuri kwa bani Israel kwa totoya yakuba walaunasha'u laja'anna minkum malaaikatan fil ya yakhluquna na kama tungetaka tuna uwezo mwenyezi Mungu anasema kama tungetaka tuna uwezo wa kufanya miongoni mwenu malaika wenye katika dunia wenye kupishana katika utawala anatawala malaika huyu akiondoka huyu anakuja mwingine akiondoka huyu anakuja mwingine miongoni mwenu kwa inna la ilmu lisaa na hakika kuja kwa mtume Isa na mtume wengine ni alama za kiyama Fala tamtarun biha kwa hivyo sio kwa msije na shaka na kiyama watamwone hadha siratu mustaqim nifateni mimi hii ndio njia ile yonyoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala wake Muhammad sallallahu salama wa wasallama hayo Walaya la yasuddan nakum ash-shaytan asijaka kufuieni mashaitani innahu lakum aadu mubin kwani yeye haishithu kukufanyeni njama za kuwapotosha kwa sababu yeye ni adui wazi walaa jamaa isa bilbayinat na alipokuja mtume isa pamoja na zawazi qala qad jiitukum aliwambia watu wake bani Israel, nimekujaeni na hikma waubayina lakum ba'dha alladhi tahtalifuna fi nimekuja kukubayinisheni baadhi ya mambo ambayo mnatafotiana katika kuyadhibitiisha na kukanusha qattaqullah muogopeni mnyezengo ationi mniti inna allaha huwa rabbi wa rabukum. hakika mnyezengo ndiye yeye mlezi wangu na mlezi wenu fa'buduhum wa bidunihim hadha siratun mustaqimun jidlan yakhtalafu al-ahzab minhum yasema wa latafawti'ana vikundi mim bainihim yao fawailul lil ladhin zalamu min adhabin alim lakini adhabu kubwa imeshadhibitikia madhalim waliodhuluma na zao na sawa zao kutokana na adhabu inayoma hal yanghuruna illa sa'a wana kipi wanachokingojea siku kwa kiya na taati yao mbaga tano wao hawashuruni kitakopojia ghafla hali ya kuwa hawana habari hawana, hawana hawako kabisa ukitarajia al akhila yuuma idin marafiki wote walio kuwa na urafiki yako leo mwangu siku hiyo baadhum li baadhin adu baadhi yao kwa baadhi watakuwa ni maadui wa takana waishi ni za wadui kila mmoja ni adui wa mwenzake ilal muttaqin isipokuwa cha Mungu lakini yengine wote wenye umoja wa ulimwengu wenye umoja wa uchumi wenye umoja wa kazi siku hiyo kila mmoja atakuwa ni adui wa mwenzake isipokuwa wa cha Mungu ya ibadi yenye wajawangu ni la haufun aleykum lyaum mwenyezingu wataambia waja wake hawa cha mungu hakuna cha kuogopesha leo juu yenu wala antum tahzanun wala hakuna chakukutachakuakutiyeni huzni alladhina amanu biayatina wakanu muslimin wale walioziyamini aya zetu na wakawa ni waislamu wa hivi udukhulu ljanna Ingieni peponi antumwa wa azuajukum nyinyi na wake zenu tu baruna mnakaribishwa Yutafu waoaheem bisahaf min patazungukiwa baina yao kwa patu zilizopangwa ndani yake gilasi zojazwa vinywaji min dhahabin pato hizo za dhahabu wa na gilasi za dhahabu wa فيها ma la mfuzo. ndani ya gilaasi hizo mna kila ambacho kina pendwa na nafsi watalazul aib kila ambacho kinafurahisha macho wa antum fiha khalido na nyinyi ndani ya pepo hiyo mtabaki milele allahumma jalna min intiqal dinika fi jannatika wa a'idhna min an ya ya al-jalal wa tilka aljannatu allati uristuha wa ta'mihu at hiyo pepo ambayo mmerithishwa hiyo jannatu pepamba merithishwa bima kuntum ta'malun kufuatana na yale ambayo mliokuwa mkiyafanya la kum fiha faqihatun kathira mtapata nyinyi ndani ya pepo matunda mazuri mengi kila aina منها تاكلون kutokana matunda hayo mtakuwa mkila innal mujrimina fi zaabih na hakika ya makafiri wa uhu wa huni wa watakuwa katika jahannam katika adhabu ya jahanna mkaliduna milal watabakiyahum la yafattaru anhum haitupunguzwa hayatosomeshwa kutokana na wao hom fi mublisuna na wao ndani yake watakata tamaa wakiwa motoni watakata tamaa ya kuweza kuokoka wamadhlamnahum wewe ungesema hatijadhulumu sisi wao hadhadhurumu kansa walakin kanu humudhalimin lakini wao damez desolomon absa wana dao ya malik watapiga makelele ewe maliki mkhazene nur liyaqdi alaina rabbuk na hukumu yake yetu mula wako mwambie mungu wako atoe hukumu yake ya adhabu imalize hapo kala lakini baada ya meka 40 kuliomba umuhili baada ya meka 40 atambiwa innakum makithuun. Nyinyi mtabaki milele humo. Lakad inaakum bilhaqi kwani tulikujieni na mwongozo wa haki, walakinna aktharakum lilhaqi karihun, lakini wengi wenu haki imlikuwa mechukiya. Abraham amran bali walifika kwa ambalo halina maana yoyote wala akhari yote kwao. Fa inna kwa hivyo sisi tumeamua kuwabakisha shamelani motooni amyasabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwaahum walikuwa wakidhani kwamba sisi yale maneno yao ya yeuri ya, ya na kibri walikuwa kiasema hatu hatoyaskii siri zao wa no yao. Bala, basi tulikuwa tukisikia tulikuwa tukisikia kabisa wa rusuluna ya kutubu. Si hayo tu lakini na wajumbe wetu wa mbele yao walikuwa na rekodi قول سلام محمد ان كان للرحمن ولد وامبيه ايكيا منيزimungu ana mtoto fa ana abidin basi mimi ndio wa kwanza wa kumwabudu mwanae lakini hana hana ya nyasi kwa maana subhana rabbis samawati wala Utakatifuni wake bwana mlezi muumba mwerekefu waambeinguna na Rabbil ash bwana wa arshi tukuhu amma yasikun. Amepokana na yale ambayo wanamsifu nayo makafiri wajinga. Fadharhum ya hudhu yalabu. Wa tilimbali wa pumbazike na wacheze hata yulaku yawmahumul ladhi wado. Mpaka hapo atakapokutana na siku yao wa ambayo wanaalikiwa wa huwa alladhi fis samaa'i ilaah munyeezim ambaye mbinguni anaabudiwa wa fil ardhi na katika ardhi yanabudiwa wa huwa al na yeye ndiye munyee na mjuzi wa kila kitu wa tabarakal ladhi lahu mulku as-samaawaati zimezidi wingi na utukufu na khairi zake bwana ambaye ni wake ufalme wa mbinguni wote na vilivyomo ni wake ufalme wa ardhini na vilivyomo Wa baina na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi wa ilmu saa mwenyezi ambaye mbele yake iko ilmu ya siku gani na wakati gani na dakika gani kitakuja kiama wa ilehi turja na ambaye nyote viombe kwake mwenyezingu Mungu mtarejea wala yamliku allatheena yad'oona min dunihi ash hata hatamiliki wale ambao wanaabudu asiye kuwa Mwenyezi Mungu hatamiliki mwombezi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamo yule ali ya ukweli wa Mwenyezi Mungu kwa Mwenyezi ndiye Mungu peke yake asio mwana asio kwa nkemke asiedala asiesahau asiy kwa asiezeka asiechoka hasena kaso losothe na kawa kajua, basi hao ndio ambao wala na kama utauliza washirikina ni nani nyinyi allah ni mwenyezi kwa lugha yoyote lwatu fa kwa nini, nini eposho, wanakubali kwa na ukweli waqilihi ya rabbi inna ha'ula'iqaum la yu'minun qawli yake mtume muhammed saw sallam na wa'mini nuko sana nasema ya rabbi e mawla inna ha'ula'iqaum hakika ya hawa jamaa zetu hawa makafiru wa shirikina Na mafasiqu wa ma'asi ni watu ambao hawaamini uwezo wako hawaamini upuke wako hawaamini ukamilifu wa sifazaako hawaamini ungo wako Fasufahi anhum. Wakul salamu mwenyezi Mungu anaoomba mtume wake ah, basi waachilie mbali wapozu mbali hao Wakul salamu na useme amani ya Mwenyezi Mungu na iombe pasofu yaalamun Milele. baada ya muda mfupi tu watajua pasofu na wakaa milele watakao wakaa baada ya muda mfupi tu watajua ukweli wa Mwenyezi na hukumu zake na hukagaake na sefa zaake na uwezo wake na kuamba yeye Mwenzi Mungu ndio anostahiki وهو zote الأكرم